Мудрий антенор з таким тоді словом до неї звернувся. Чистая правда усе, що зараз ти мовила, жінко, бо для тебе колись посланцем одісей богосвітлий вже приїздив був сюди з Менелаєм, а Рейві любим. В домі своєму приймав я обох, частував їх гостинно, запам'ятав я і постаті їхні і поради розумні, як на нараду троян обоє приходили разом. Стоячи, пліч шириною між них Менелай вирізнявся. Сидячи поряд із ним, Одісей здавався ставнішим. А починали на зборах слова вони й задуми ткати. То Менелай говорив, хоч виразно, але швидкомовно, і коротко дуже, не був говіркий, балакунногослівний, стисло умів промовляти, хоч віком він був і молодший. А як підводився з місця свого Одісей велемудрий, довго мовчки стояв, утупивши очі у землю, берла ні взад, ні вперед не хилив у своїй він правиці, а непохитно тримав, не мов би до того. Незвиклий, скажеш ти, чимсь роздратований він, чи якийсь навіжений, тільки як видобув він із грудей своїх голос могутній, мова його гомоніла, як та снігова хуртовина, і годі із смертних комусь тоді з Одісеєм змагатись. Не дивувалися ми вже, який він був доти на вигляд. Третім, Еанта побачивши, знову спитав її старець. Хто ж бо Ахейнин цей, величавий такий і могутній? Всіх перевищив Аргею, він з ростом і пліч шириною. Мовить йому довгошатна Єлена з жінок богосвітла. Велетень цей то Еант. Оплот і опор Ахеїв. З другого боку, як бог стоїть серед воїнів Кріцьких і до меней. Кругом його крізькі вожді оточили. Часто його минелай пригощав Ареєві любий у нашому домі, коли приїздив він із острова Кріту. Бачу я й інших там нині усіх безстроких Ахеїв. Легко пізнала б я кожного, і навіть наймення назвала б. Воєначальників двох лиш не можу знайти я між ними. Кастора, коней в покірника, і п'ястю бійця Полідевка. Рідних братів моїх, мати моя їх обох породила. Чи з лакадемона любого з військом вони й не рушали? Чий доплили аж сюди на своїх кораблях мореплавних, та не бажають до бою і з іншими разом ставати, глуму і зневаг боячись, що на долю мені випадають. Мовила так, але їх узяла вже земля життєдайна у Лакедемоні, там де мила була їх отчизна. Вчасто й окличники в жертву богам несли через місто пару ягнят і плід польовий, що серця звеселяє, вина в козиних міхах. Ідей же окличник кратеру Ніс у руках осяйну і келихи золотоплавні. Так підійшовши до старця Пріама, його умовляв він: встань, Лао, Медонтіаде, зовуть тебе кращі люди з-поміж троян конеборних і міднохітонних Ахеїв вийти до них на рівнину, засвідчити клятви священі. Твій босин Олександр з Менелаєм Ареєві любим, з довгими стануть списами за жінку двобоєм змагатись. Хто переможе, той жінку і всі її скарби здобуде. Ми, договір про дружбу, засвідчивши в клятвах священних, широко скибій житимем трої, ті вернуться в Аргос, кіньми багатий, вахею, жінками вродливими славну.